Ой, хлопці, пропала ікона Миколая Чудотворця. Робота невідомого художника XIX століття. О, тут, на стіні висіла. Може, і не дуже антикварна, але дуже мені дорога. У спадок лишилася від бабусі. Ікона, як кажуть, намолена. Перед нею понад сто років молилися. Тому в ній велика енергетика. Допомагала мені малювати. І днів зотри тому загадково зникла. І ніхто дверей не ламав, крізь вікно не ліз. І раптом я побачив, як Ромка зайшов за мольберт з картиною, витягнув з кишені окуляри і швидко начепив на носа. Георгій Васильович цього не бачив, бо малюючи дивився на мене. Ромка радісно усміхнувся, рішуче підійшов до полиці з книжками, розсунув їх і витяг ікону. «Це не вона?» – спитав Ромка – простягаючи ікону художнику. Георгій Васильович випустив з рук фанерну дошку, на якій малював, і рвучко підхопився. «Де? Де ти її взяв?» О там, на полиці, за книжками». «Як? Як ти? Як?» вигукнув художник, притискаючи ікону до грудей. «Ну, безумство! Фантастика!» «Ну, ви ж казали, енергетика. Я й відчув ту...» енергетику. Ну ти, ти екстросенс. Стривайте, стривайте, мушу зателефонувати дружині. Він вихопив з кишені мобільник. Сонечко, сонечко, чудотворець знайшовся. Потім, потім все розкажу. А, а, за книжками. Це ж три дні тому ми тут святкували, і хтось з хлопців приколовся. Цілую. Я ніколи не бачив, що бромка так сяяв. А вже ж,